друге Самуїла, книга 17-й розділ. Російською це вторе царство. Якщо я не помиляюсь. І минулий раз ми залишили царя Давида в такому критично складному стані, в складному положенні. Його син Авесалом. він зібрав якось навколо себе людей, які, яких він, в принципі, зробив незадоволеними царем. І пам'ятаєте, що веселом сидів біля воріт, там, де заходять в місто люди. І коли хтось приходив, маючи якусь справу до царя, веселом підбігав до нього і казав: Ну, знаєш, тебе тут не вислухає цар, але якби я був царем, я зробив би все класно для тебе і взагалі для всіх. Я всім би зробив класно. Такі от була така піар-кампанія у Весалома. І написано, в слові Божому, написано, що Весалом крав серця. Він набував їх собі. І таким чином зібралося до нього, навколо нього немало людей, і він був готовий, прийшов час, і він був готовий атакувати Єрусалим і царя Давида, батька свого. Давид, замість того, щоб захищатися, залишає місто. І це теж нетипово для нього. В той момент Давид почував себе доволі стабільно і міцно. В нього була досить вірних людей і немала група війська. Він міг би, мені здається, що він міг би з легкістю захистити себе, місто, своє царство, трон. Він просто вирішив не робити цього. Вирішив залишити Єрусалим і утікає в приниженні і в покорі і ви пам'ятаєте, ми читали той випадок, коли сказано, що Давид і його люди утікали і йшли просто по... Навіть босі були, не було взуття на них. І... і один з родичів, з роду Саулового, на ім'я Шем'ї, він жбурляв каміння в Давида, в його людей і вигукував різні там образливі речі. І... Говорив таке, що оточуючи люди Давида, один з них Авішай сказав, ну давай я розрулю вопрос, я піду і відріжу голову цьому на хабі. Але Давід, знов таки, черговий раз відреагував дуже, напевно, нетипово, як для царя, як для того, хто є владикою. Він сказав, залиш його і не чіпайте його. Те, що він робить, це від Бога для мене. Давид настільки був в покорі серця свого, і у нього була ця готовність сприймати Божу волю, сприймати від Бога все. І ми часто використовуємо цей термін всемогутній Бог. Всемогутній. В принципі, він може все. Але знаєте, мені здається, у нас, як у людей, є все одно якесь певне заплановане для Бога обмеження. Те, наскільки він всемогутній, те, що він міг би нам, здається, допустимо. А все те інше, що ми не можемо зрозуміти, чи знайти логіку, чи пояснити, ми вважаємо, що він цього не міг би. Не повинен. Це йому не треба. І ми, ми таким чином своїми думками підставляємо свої думки на те, як має мислити Бог. Можемо відкрити книгу Йова, Іов. Ось дійсно людина, яка пережила, отримала великі випробування від Бога. Я думаю, що ніхто з нас не, і близько не доторкнувся до тих того болю, тих втрат, які пережив Йов. І в певний момент, коли все це підсилювалось, такий Бог допустив у його життя все серйозніші складнощі, випробування і випробування в Йова, другому розділі, восьмий вірш, написано, що Йов узяв собі черепка, щоб шкрепти себе. І сидів він серед пеплу, попелу. І ми бачимо, що його стан такий, що його просто розбити, все його тіло в гнояках, воно болить. І ось до нього звертається дружина його, дев'ятий вірш, і сказала йому його дружина, «Жінка, ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш». І така ніби логічна порада. Я думаю, вона мала на увазі, знаєш, ти так тримаєшся за оцю ідею милості Божій. Ну, насправді, мені здається, тобі потрібно просто визнати, що Бог, він не любить тебе. Очевидно, що він створив тобі всі ці проблеми і не такий він вже й милостовий до тебе. Скажи це Богові. Скажи, що він неправий. Як відповів Йов? Десятий вірш. І він до неї відказав. Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Тут ми бачимо вибір Йова. Він приймає рішення не звинувачувати Бога в своїх труднощах. Не звинувачувати Бога в тому, що Бог ніби навмисно все це створив, і Йов ніби не заслужив на все це. Йов вирішив просто приймати від Бога все те, що приходить в його життя. Дуже схожа реакція була в Давида на ту ситуацію. Давид, він просто утікав від сина свого і при цьому переживав приниження, переживав такі навіть образи, які вигукували люди, які були проти нього, які побачили таку Давида в слабкості, в такій немічі. І вважали, що ну от, так йому і надо. І безумовно, ми всі добре пам'ятаємо, коли описується розіп'яття Ісуса Христа. Теж глузували з нього. і Говорили, ну от ти той, хто обіцяв відбудувати храм в три дні, зніми себе з Христа, зійди з Христа, зроби це чудо. І це теж було принизливо. Насправді, Ісус, будучи Сином Божим, міг би все це зупинити. Всю цю процедуру Його кари, Він міг би просто одним словом все це зупинити. І він, в нього було достатньо сили і могутності для цього. Але Він прийняв рішення, не робити цього. В цій ситуації навіть Давид він так пояснює, 12 вірш, 16 розділу: Може, зглянеться Господь над моєю бідою і певне мені цього дня добром, поверне мені цього дня добром замість його прокляття. Ішов йшов Давид та люди його дорогою, а шем'ї, йшов узбічям гори навпроти нього. І він ішов та все проклинав і кидав каміння на нього та порушив порохом. Все це продовжується. Давид такий в приниженні і просто залишає Єрусалим, своє місто. З ним ідуть ті люди, які вірні йому. А веселом своїми людьми окуповують Єрусалим, входять в місто. І тут Абесолом, зайнявши Єрусалим, складає раду, скликає людей і готується, що робити далі. Приймати рішення, як йому бути далі. Він відчуває себе ніби вже царем. І ті, хто навколо нього підтримують його в цьому, він отримує дві поради від різних людей. Перше – це порада від Ахітафела, того, хто до цього був дорадником і навіть другом царя Давида. Ахітофел, він перейшов на бік ем, на бік на бік бунтаря. Він зрадив Давида, хоча був його другом і дорадником, допомагав йому. Але на цей, цій ситуації Ахітофел перейшов на бік Солома, на, на бік того, хто є зрадником царя. Ахітофел дає таку пораду, що Порада в тому, щоб не зволікати і швиденько гнатися за Давидом. І Хатафіл сказав, що я сам це зроблю. Я зараз поженуся цієї ночі і наздожену, і вб'ю Давида. І була друга порада від нєкого хушая. Це чоловік, який не був зроду ізраїльтян, був поганеним, і Давид залишив його в Єрусалимі, як ми б зараз назвали агентом під прикриттям. Він був залишений для того, щоб зруйнувати Ахітофелову раду. Давид розумів, що якщо Ахітофель перейшов на бік Весалома, він добре знає, Ахітофель добре знає Давида, добре знає його слабкі місця і буде радити Авесалому діяти слушно, діяти правильно. Хушай радив зовсім інше. Головна порада цього чоловіка полягала в тому, що, ну, Авісалом, ти маєш сам повести військо. Ти повинен бути тим учасником і безпосередньо е, тим, хто поведе і отримає перемогу над Давідом. Хушай просто зіграв на е, амбіціях Авісалому. Він сказав, що насправді ти не повинен віддавати свою оцю право перемоги нікому. Він сказав, що коли ти збереш достатньо війська, коли ти будеш готовий, ти вирушиш і сам переможеш Давида. І насправді Авесолом так і вчинив, як йому радили. Він вирішив сам це зробити. І на цей раз спрацювала така, знов таки, пиха Авесалома. Авесалом почав готуватися і як втілювати в життя план, при якому не просто отримує результат, перемогу, а буде сам на виду, буде сам тим, кому визначений за переможця, всі заслуги йому будуть. І цікаво, що зовні в цей момент Давид і його сина Вісалом виглядають дуже протилежно. А Весалом, він такий красавець зовні з пишною шевелюрою із своїми амбіціями бути переможцем. Він хоче піти і отримати цю перемогу. Давид перебуває зараз в такому приниженні, в розбитості, але в покорі перед Богом. Іноді, дивлячись на життєву ситуацію людини, нам може здаватися, оця людина так стабільно себе почуває. Такий впевнений погляд, і така правильна осанка, і так одягнений правильно, і говорить так металевим голосом. Прям все так класно. Видно, що ця людина состоялась в житті. Іноді можна дивитись на когось іншого, і такий ніби замучений, недоспаний, там, такі якісь зірошини, і, і видно, що якось щось не виходить, і на все не вистачає, і там конці з концами ледь зводить по всім параметрам. Але ця людина може бути в вірі своїй як лев, насправді. Готовий до якихось серйозних випробувань, до серйозних труднощів в житті. Зовні не можна визначити. В цій ситуації очевидно, що Авісалом, так, да, ніби стабільніший в житті. Але він не поводить себе як цар, насправді. Він шукає таку якусь можливість якось представити себе. Якось він займається більше, більше працює над тим, як виглядати гідно, бути переможцем, працює на свій імідж більше. Давид цього якраз не робить. Він знає секрет, що над тим, як нам виглядати, працює Бог. І це така серйозна наука, яку кожен з нас може набувати в процесі ходіння з Господом. В процесі того, що обираємо ми, які рішення, який вибір приймаємо ми. Ахітафел він бачивши, що Абесолом, на бік якого він перейшов, послухався і прийняв пораду не його, а іншого цікаво себе поводить. 17 розділ, 23 вірш. А коли Ахітафель побачив, що порада його не виконана, то осідлав ослам і встав, та й пішов до свого дому, до свого міста, і він зарядив дім свій, та й повісився і помер, і був похований у гробі свого батька. Цікаво. Хітофіл – доволі мудра людина. Довго років, багато, немало років, він перебував з Давидом і був дорадником в усіх тих війнах і отримував разом з Давидом лаври перемог і вів війни Господні. Але в певний момент він прийняв рішення перейти на бік зрадника. І ми не знаємо, чому. Слово Боже не говорить нам чітко, чому. Можливо, Хітофілу захотілося чогось нового, якогось нового стилю. Знаю, можливо, він пов'єлся на ту піар-кампанію, яку Авісалом проводив. Можливо, була якась дрібна образа з боку Давида. Я Хетофелл образився на Давида і подумав, ну, я не хочу з цією людиною далі продовжувати. Є деякі деталі, деякі нюанси, які мене не влаштовують. І стільки років я вже все це терплю, ці вихадки цього Давида, спробую щось інше. Він перейшов на бік Авісалома. І в певний момент, можливо, Ахітофіл зрозумів, що усвідомив все безглуздя свого рішення. Він усвідомив, що насправді ця зрада друга і царя, і це рішення піти на бік бунтаря, такого гордого Віссалома, це було помилкою. І він розумів, що падіння Авісалома – це просто питання часу. Просто на той момент це точно відбудеться. І, можливо, Ахітафіл вирішив не чекати цього моменту. І він був доволі мудрою людиною. Бачимо, що він повернувся додому і спорядив всі якісь свої орг, адмін, фінансові питання. Все це ніби розрулив. І це мудро було. Але найвелика глупость і дурниця, яку він зробив, це те, що він пішов і сам у себе забрав життя. Оце було Великою глупостю. Знаєте, буває, що розумні люди, дуже розумні, але роблять великі глупості в духовному світі. І, безумовно, бачачи цю історію з Фелом, ми не можемо не згадати те, як повів себе Юда. Можемо відкрити Євангеліє від Матвія, 27 розділ. Матвія, 27 розділ, з першого вірша можемо прочитати. «А коли настав ранок, усі первосвященники і старші народу зібрали нараду супроти Ісуса, щоб йому заподіяти смерть. І взявши його, повели, та й Понтію Пілату наміснику віддали. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся» і вернув 30 срібняків перед священниками старшим та й сказав «Я згрішив, невинну кров видавши». Вони ж відказали «Що нам до того? Дивись собі сам». І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім пішов та й повісився. Теж схоже рішення. Цікаво, що про Юду написано, що він побачив, теж побачив Глупость свого рішення, те, якщо він прийняв рішення видати Ісуса солдатам і вказати е тим, хто прийшли його зарештовувати, вказати, де ж Ісус. І він зрадив свого Господа. І потім він це побачив. Так, да, він написано навіть розкаявся. Він був впевнений, що це вже це була помилка. Але що він з цим зробив? Він пішов і знов таки забрав у себе життя. Є велика різниця визнати свою помилку і попросити пробачення за свою помилку. Іноді в нас є це перше. Ми визнаємо, що да, я неправий. Я вчинив неправильно. Так не можна, так не потрібно було робити. Я справді розумію, що це недобре. Не і що я з цим роблю? Обов'язково цей другий крок. Він необхідний просто. Піти і поговорити про це з тим, проти кого я вчинив неправильно. Говорити про це, просити пробачення. І частіше за все це буває з людьми, які, в принципі, дорогі нам. В сім'ях, знаю, в дружбі, в служінні поруч, в одній церкві. З тими людьми, чим ми частіше і більше з ними бачимося і спілкуємось, тим більше ми помиляємось і навіть грішимо проти них. Тим більше ми допускаємо якусь навіть роздратованість, злобу, невдоволення іншими. Що з цим робити? Да, визнати, коли ми праві, і сказати про це. Блудний син, він не просто горював і сумував з приводу свого положення, що в нього таке от життя не склалося. Він, можливо, безумовно, він зрозумів, що його рішення було неправильно. Сказати, батько, віддай мені мою половину, належну мені половину маєтку і половину наслідства, і він прогуляв все це. Він розумів, що рішення його неправильне. Але він не залишався там. Написано, що він встав і пішов до батька з конкретним рішенням, попрошу пробачення, скажу, Отче, я прогрішився проти тебе, проти неба і дозволь мені бути вже тут, просто рабом твоїм. Якби він просто залишався там, де він є, і був в депресії решту життя і був в цьому приниженні, але при цьому усвідомлював, усвідомлював що він прийняв неправильне рішення. Чи допомогло б це йому? Звісно, ні. Звісно, йому необхідно було говорити з батьком про це. І він зробив це. Він пішов і повернувся до батька і побачив, що батько його чекає і готовий простити. Так буває у людей в стосунках з Богом. Більшість здравомислящих людей розуміють свою гріховність. Розуміють, що, Господи, я не правий. Але Далеко не всі з цією неправотою приходять до Бога говорити про це. Приходять визнати цю неправоту. Приходять просити пробачення і просити про милість і про благодать Божу. Не знаю, якби Ахітафіл прийшов до Давида і сказав Давиде, ти довгі роки був моїм другом. В певний момент я зрадив, я пішов проти того, хто бунтарем є проти царства і проти тебе, сам виріши мою долю. Це було, не знаю, більше мужності, ніж просто піти і повіситися, як вчинив він. Як багато людей не можуть звернутися до Бога, повернутися щирим обличчям, сказати, Господи, да, я завинив перед тобою, виріши сам, що зі мною будеш робити. Ввіргай своє життя в руки твої. Якщо людина так, хоч трошки, тому напрямку думає, для неї добра звістка про те, що Бог любить, насправді буде доброю звісткою і розв'язанням цієї трудності і проблеми. Але необхідно звернутися до Бога. 18 розділ. Готується той вирішальний бій, а веселом ніби готовий, зібрав достатньо війська, і Давид завдяки намаганням і старанням, агента свого Хушая потяг час, і тепер вони готові зійтись на вирішальний бій. 18-й розділ з першого вірша. «А Давид переглянув народ, що з ним, і настановив над, над ними тисячників та сотників, і послав Давид народ третину під рукою Йоава, третину під рукою Авішая, сина Церуї, а третину під рукою Гатіянина Ітая. І сказав цар до народу, Конче біду, також я з вами». Та народ сказав, ти не підеш, бо якщо ми справді втечемо, вони не звернуть на нас уваги. І якщо половина нас повмирає, вони не звернуть на нас уваги. Бо ти, як нас, 10 тисяч. А тепер буде ліпше, як будеш допомагати нам із міста. І сказав до них цар, що буде добре в очах ваших зроблю. І став цар при брамі, а весь народ повиходив із сотнями та з тисячами. І цар наказав Йоавові, і Авішаєві, та Ітаєві, говорячи, обережно будьте мені з моїм юнаком Авісаломом. А весь народ чув, як цар наказав усім провідникам про Авісалома. Все готове до бою. Давид розділив на військо своє на три групи, поставив трьох людей, начальниками над цими групами. Люди сказали, Давиде, не йди з нами, бо ти будеш об'єктом атак. Де б ти не опинився, Будуть все націлене на тебе. Просто залишайся в місті. Давид погодився з цим, але одна умова. І цікаво, знаєте, цар має дати своїм людям щось перед боєм, щось таке особливий наказ. Якийсь такий особливий. Те, що зараз на його серці, знаєте, так, щось таке цінне і важливе. Те, що говорить зараз Давид, збережіть того з ким ви зараз будете воювати. Якось ніби протирічиво, як мінімум. Вони намагаються вбити, розбити військо э, Авісалома і достати саме його. Це як ніби мета, це ніби центр удару має бути. А Давид говорить: "Ну, да, але нічого поганого йому не заподійте". І не те, що просто залишите при житті. А він говорить: "Будьте обережні з ним. Навіть, щоб не поранений був, навіть, щоб там нічого ножку не подвернув. Тобто навіть в таких деталях. Він говорить, збережіть мені, сина мого. Як це дивно все звучить. Це війна. Як це, будьте обережними. Навіть один одного можна раптово зачепити. Там такі коп'я по 5 метрів. Розвернувся і своїх п'ять упало. Не в той бік повернувся. Направо, лєв. Лі... Пралєв. А він говорить, будьте обережними з тим, на кого ви націлені. Давид знов і знов виявляє цю благодать. Він здатен проявити милість до того, хто ворогує з ним. Звідки це в нього? Ну, де це взяти? Знаєте, буває в транспорті, хтось на ногу наступить і... Да. А тут... Зрадник, який йде війною на мене і готовий знищити мене. Будьте обережні з ним. Де це взяти? Я думаю, це у Давида є з простої тієї причини, що Давид сам є, розуміє і ставить себе в положення грішника і ворога Божого. І бачить Божу милість і Божу благодать по відношенні до себе. Бог не знищує його. Чи бачимо ми себе в подібному положенні? В посланні до Якова сказано, що хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Божим. Я не знаю, чи ставите ви себе в положенні, ну, хоча б періодично, частково, в якихось етапах життя приятелеві світові цьому, але Слово Боже говорить, що якщо ми, насправді, живемо по плоті, за тілом, то ми стаємо, ми ми розполагаємо себе в положення ворога Божого. І Бог проявляє благодать до нас. Він виявляє свою милість, Він не знищує нас. Він чекає нашого покаяння, Він працює в наших серцях, Він благословляє нас всім необхідним, навіть коли ми про нього не думаємо і зовсім не дбаємо догодити Йому. Він робить це для нас. Він говорить, будьте обережними з моїм сином. Ще навіть до того, коли ми увірували в Нього, до того, коли ми прийняли Його, Він любив нас. Завжди. Навіть до створіння цього Всесвіту. Він вже полюбив нас. І хотів зберегти, і хоче зберегти. Тому рятує нас. Тому і віддав Сина Свого, щоб тепер, увірувавши в Нього, ми не загинули, але мали це вічне життя. На полі бою сам Господь Бог, на полі бою нашого життя, Він говорить, будьте обережні з моїм Сином. Бережіть і насправді ми є під захистом Божим, під його охороною. Точиться бій і авесалом таки потрапив у серйозну пастку. Можемо читати з шостого вірша далі. І вийшов народ на поле на Ізраїля і був бій у Єфремовому лісі. І був побитий там Ізраїлів народ Давидовими рабами. І була там того дня велика поразка, полягло двадцять тисяч. І поширився той бій по всій тій землі. І того дня більш народу пожир ліс, аніж поїв меч. І спіткався Авесолом із Давидовими рабами. Авесолом їхав на мулі. І підбіг мул під гущавину великого дуба, а волосся його Авесоломове заплуталось в дубі. І він опинився між небом та між землею, а мул, що під ним побіг. І побачив це один чоловік і доніс Йоаву і сказав, ось бачив веселома, що вісить на дубі. Пасткою для веселома стало якраз те, що, можливо, оточуючі люди з народу вважали його гідністю. Знаєте, ми читали про весолома, що він швидко відростало волосся в нього, і він щороку стригся і близько двох кілограмів волосся знімав з голови щороку. Ну, такий от красавець. І якраз вся ця штука от, йому стала проблемою врешті решт Він саме цим ділом зачепився за Віття. Що він думав в той момент? І він вісить просто як мішок. І він розуміє, що за ним женуться, просто прийдуть люди зараз і розстріляють сарбалетів і все. Так, як і сталося, в принципі. Але що він думав? Можливо, він згадував якісь сцени свого життя, як говорили, який красавець, який шевелюра класна, як, як ти, Вісолом, ти дійсно цар. Завдяки ось цьому своєму тут дизайну, ти цар. Можливо, він думав, чому я перед боєм не поголився взагалі на навіть можна було паліть. Пробіг би собі під тим дубом і біг би далі на мулі. Я б втік від ворогів. Вони б мене ніколи не наздогнали. Але от ця штука на голові. Те, чим я пишався, те, що я вважав за достоинство моє, от так от мене підвело. І так буває. Те, що люди прославляють в інших людях, насправді в Божих очах це ніщо. Більш того, це може створити проблему і бути трудностю якось годувати нашу пиху. Про Весолома сказано, що потім оточили його 10 юнаків зброєноші Йоавові і вдарили Веселома Весолома та й убили. Просто він прийняв смерть від людей, солдатів в звичайних роботях свого діла. Навіть імена їхні ми не знаємо. Більш того, сказано, що 17 вірш. «І взяли вони Авесолома та й кинули його в лісі до великої ями і накидали над ним дуже велику могилу з каміння. І весь Ізраїль повтікав кожен до намету свого». Отакий От кінець людини, яка при житті себе проставляла. Але який кінець його був? В 18 вірші написано, що Авесалом узяв, був і поставив собі ще за життя свого пам'ятника, що в царській долині. І він наказав, не мав в мене сина, щоб згадати про імення моє. І він назвав пам'ятником ім'я своє. А Авісолом при житті сам себе намагався продвинути різними шляхами якось себе зарекомендувати, поставити в цьому світі, як ми говоримо. Але ось як Бог розпорядився його життям в кінці. І це можна насправді бачити різницю між тим, як люди самі про себе дбають, і як Давид, який вірив себе в руки Божі. Давид отримав звістку про смерть сина свого Весолома, і 19 розділ, реакція Давида, перші вірші, далі. І затремтів цар, і вийшов на горішній поверх брами, та й заплакав. А коли йшов, то так говорив, «Сину мій, Авесалому, сину мій, сину мій, Авесалому, о, якби я був помер замість тебе, Авесоломе, сину мій, сину мій». І Йоаву донесено, ось цар плаче і зачав жалобу по Авесоломові. І того дня ця перемога обернулась на жалобу для всього народу. Бо того дня народ почув, що, казали, засмутився цар за своїм сином. І прокрадався народ того дня, щоб увійти до міста, як прокрадається народ засоромлений своєю втечою збою. А цар закрив своє обличчя і голосив цар сильним голосом «Сину мій, Авесаломе, Авесаломе, сину мій». Знов і знов Давид сумує в момент смерті своїх принципів ворогів. Схожим чином він реагував, коли Саула було вбито, коли Йонатана було вбито, і зараз, коли цей бунтар, будучи сином, теж прийняв смерть, Давид сумує. Це теж показує серце Давида. В житті Давида продовжується, він повертається в Єрусалим. І цікаво, що він вислуховує певні претензії від своїх людей, навіть Йоав шостий вірш, прийшов додому царя та сказав, сьогодні ти засоромив обличчя всіх своїх робів, які сьогодні врятували життя твоє, і життя сонів твоїх та дочок твоїх, і життя жінок твоїх, і життя наложниць твоїх. Через те, що ти любиш тих, хто тебе ненавидить. І ненавидиш тих, хто тебе любить. Бо ж сьогодні ти виявив, що нема в тебе вождів ані слух. Бо сьогодні я знаю, що коли б Авесалом був живий, а ми всі сьогодні були б мертві, то тоді це було б любе в очах твоїх. Доволі пряме звинувачення від людей, які близькі Давиду, і говорять, знаєш, ми воювали за тебе, а ти тепер плачеш за те, що ми отримали перемогу, ти тепер сумуєш за тим, хто є і був нашим ворогом, і ми на полі бою стояли, обличчям в обличчя, ми отримали перемогу, але ти не радієш перемозі, ти сумуєш за тим, хто загинув завдяки нашим вдалим діям. Противоречі знову. В житті Давида відбуваються якісь чинки, які оточуючі люди не розуміють. Але очевидно, видно, що Давид чинить так, як за Божим серцем. Насправді, сам Ісус говорив, що любіть ворогів ваших. І в житті Давида, по відношенню Весолома, в тому числі, це стається. Він Любить і навіть оплакує ворога. Давид продовжує царювати, і він отримує перемоги, і гідно веде війни Господні. Знову і знову відбувається те, що через пророка Давид отримав як, як таке пророцтво, про решту життя свого. Коли Давид, і визнав гріх свій, який вчинив по відношенні до Вірсавії і Урії. І пророк Натан сказав, що прощений твій гріх, але ти матимеш результат. Меч не відійде від царства твого. Ти постійно будеш перебувати в стані війни. І це відбувається, як Господь і попереджав, за Давидів цей гріх. Меч не відходить від дому його. Постійні напади ворогів зовні, якісь повстання всередині так і точиться. І Давид отримує перемоги, він веде ці війни гідно, але ця відсутність миру напевно дуже втомлює. Більш того, сам образ життя Давида, він такий, що потім Давид не зміг відбудувати храм Богові, якого так сильно любив. Це зробив його син, Соломон. З причини, що Бог сказав, що Давид, на тобі дуже багато пролитої крові. Твій образ життя, те, як ти жив, це не, не дозволяє тобі будувати храм для поклоніння мені. І наприкінці життя Давид продовжував служити Господу. Люди, що були з ним, були при ньому, при ньому були, продовжували бути вірними йому. В 23 розділі ми бачимо те, як Давид Дякую Господові. І це така прекрасна пісня Давида про перемогу над ворогами, такий гімн хвали Господу, якого він любить, якому він служить. І весь теж 22-й розділ. Прочитайте, те як Давид відчував Господа, те як він хвалив Господа, як він дякував йому за всі перемоги. Також в 23-му розділі є перелік вірних людей Давидових, лицарів Давидових, які і деякі з їхніх героїчних вчинків, і ми бачимо, що це такі надприродні речі. Ці люди насправді були прекрасними воїнами, і люди з щирими серцями, які вірували в Бога і сміливо йшли за Давидом, як за царем, будучи впевнені, що Давида Господь поставив і помазав на царство. Біля Давида з самого початку його помазання на царство знаходилися вірні йому люди. Знаходилися люди, які підтримували його, які, я думаю, Бог приводив його життя. Самуїл, будучи пророком, помазав його на царство і підтримав його. Нафан, друг, Авішай, священник садок, різні люди, які насправді були вірні до кінця. Чому так ставалося? Чесно кажучи, я Давидові так по-мужськи заздрю. Я вірю дуже, що для чоловіка важлива така чоловіча дружба, дуже важливі тісні стосунки і здатність підтримувати в Бозі один одного. Не просто допомогти, там, не знаю, ремонт дому зробити, це теж добре, це теж класно і важливо, і потрібно. Макс, Крановщик, маємо можливість будувати стіни і таке інше, там, блоки класти. І це добре. Але я знаю, що Макс, він готовий підтримати в Бозі, в вірі, в моїх стосунках з Богом, в подоланні якихось, не знаю, можливо, складних етапів життя. І це набагато важливіше, ніж просто, просто побутова допомога один одному. У Давида завжди поруч були люди, які підтримували його, які могли Насправді, сказати правду, які могли намагатися в чомусь зупинити Давида. Чи виходило в них чи ні, це інша справа. Але вони намагалися впливати. Вони знали, що він щиро відкритий до цього. І в свою чергу теж мали мужність правдиво говорити. Чи є в вашому житті люди, які от підтримують вас в Бозі? Які можуть вам сказати правду? Слухай, так християни не роблять. Слово Боже навчає зовсім іншому давай разом про це поговоримо, розберемось, помолимось і приймеш рішення, враховуючи мою думку як друга твого. Такі люди необхідні нам. Це потрібно. Це і є підзвітність один одному. Особливо чоловікам. У жінок, знаєте, це простіше. Я знов таки подивлюсь, як ви жінки підтримуєте одне одну, ви можете сидіти і тримати одне за руки і молитися, і плакати, і знов молитися і при цьому всьому говорити і ви говорите багато і знаєте, це працює в церкві жінки завжди більш духовні завжди просто чоловіки менше говорять і невідомо, чи вони духовні непонятно але по рішенням чоловіків видно, що теж духовні. Але нам, як чоловікам, необхідно навчатися служити один одному. Ми всі добре, сподіваюсь, ми всі добре і правильно служимо Господу. І ми розмовляємо з ним легко, бо він знає думки наші. Да? Не надо в голос нічого говорити, утруждати себе. Просто думаєш, а Бог знає. А з друзями, з людьми поруч не так, вони не знають наші думки. І знаєте, гірше, якби знали, ну, просто більше спілкуватися, можливо, навіть відвоювати час для цього спілкування і молитви разом. У Давида були ці люди навколо. І я думаю, це теж частина Божого плану, як підтримувати його, як берегти його в ходінні з Господом. 24-й розділ, останній розділ цієї книги, Перший і другий вірш. І знову запалився господній гнів на Ізраїля і намовив сатана Давида проти них, говорячи, іди, переліч Ізраїля та Юду. І сказав цар до Йоава, вождя війська, що з ним, перемандруй серед усіх ізраїльських племен, віддану аж до Бершеви, і переліч народ, і я пізнаю число цього народу. Щось у мене проблеми з прийняттям першого вірша. У вас немає проблем з тим, що там написано? Намовив сатана Давида проти них. Проти кого них? Проти ізраїльського народу. Якось так вскользь сказано, да? А як немало там? Стривайте, а хіба не написано в 23-му розділі там другий вірш? Давид говорить, Дух Господній говорить мені і слово його на моєму язику. Як сумістити ці два вірші? Стривайте, так? Дух Господній на ньому, чи сатана намовив Давида? Колись Джон Чубік сказав таку річ, я частенько згадував про це і згадую. В контексті людського гріха Джон Чубіг сказав, що я вже не дивуюсь усьому тому, що може людина. Насправді, Кожного з нас можливі такі вибрики, такі падіння, такі речі, які несумісні Словом Божим і з усім тим, що Господь хотів би для нас. Тут сказано, що Сатана намовив Давида проти народу його діяти. Просто згрішити. Отак от, от. Коли апостол Павло звертається до лідерів Ефеської церкви, він говорить, що з вас самих повстануть люті вовки, які не будуть щадити стада церкви. Не здесь зовні якийсь десант, там, інтервенція якась. Це само собою буде. І це легко розпізнати. У них просто інші погони, інша форма, вони вороги. Але з нас самих. Апостол Павло говорить, що зсередини церкви. І цікаво, ці чоловіки, які прийшли на таку зустріч прощання з апостолом Павлом, сиділи навколо і переглядались з нас, ну, нас тут з десяток, може, два із нас, самих будуть ті, хто... Да. І це теж реальність життя в Господі. Тут так сталося, що Сатана знайшов якийсь ключ, якийсь підхід до Давида. Давид якось смолодушнічав десь... Можливо, допустив якусь розслабленість духовну, якось просто дозволив цій ідеї всередині своєї голови розвитися. Він вирішив іти і перелічити ізраїльський народ. Просто перерахувати, хто там і скільки. Можливо, його, з причини якоїсь пихи він хотів, ну, дізнаюсь, яке велике військо в мене, який же я все ж таки цар. Можливо, у Давида був такий черговий криза середнього віку. Хто я? Чого я досяг? Що я можу? Хто взагалі за моєю спиною? Які в мене зроблені вчинки? Ну, давайте перерахуємо людей, які є моїми подданими. Давид вирішив, що його, можливо, зміцнення не в вірі, не в стосунках з Богом, не звідти він отримував підтвердження, а десь тут, в плоскості свого рівня. А скільки людей в мене? А яка, наскільки... У мене там потужне військо, а яка в нас зброя? І він почав самоутверждатися тут, в цих земних якихось плоскості всього того, що відбувається тут, замість того, щоб просто вірити Богові. В контексті того розділу, де перелічуються хоробрі лицарі Давидові, йому взагалі не потрібно було знати, скільки того війська. Тут десяток цих парній, Достатньо було, щоб воювати будь-з ким, будь-якою армією на землі, існувавшою тоді. Але він вирішив переховати і якось ствердитись в цьому. Ну, то явно не було Божою волею. Знадобилося 9 місяців, щоб зробити цей перелік. Дев'ятий вірш. І дав Йоав цареві число переліку народу, і було Ізраиля 800 тисяч сильних мужів, що витягають меча, а юдиних мужів 500 тисяч чоловік. Давид мав результат. Цікаво, що з ним відбувається потім. Замість того, щоб сказати, вау, ну, от це я царь. Велике військо, великий народ, ми потужні, все класно, маємо стабільно, спокійно продовжувати жити далі, як народ. Десятий вірш написано, що збентежилось Давидове серце. Чому? Чому? Не тому, що мало людей, не тому, що недостатні цифри, показателі слабкі, а тому, що це було гріхом. Господь наказав не робити цього, не перелічувати народ, не, не робити цього. І Давид вчинив це. І це зовсім не принесло йому миру і спокою. Написано, що збентежилось Давидове серце, як перелічив він народ. І сказав Давид до Господа. І знов таки, як мені подобається ідея, що коли Давидове серце бентежиться, коли він бачить, що вчинив неприємно, не так, як хотів би Господь, одразу наступна його реакція – це говорити з Богом про це. Не написано, що і пішов він радиться з іншими там своїми подданими, і пішов він якось просто на самотнє місце помедитувати, чи якось просто там в запой. В'являєте, Давид в запой. Ні, коли його серце бентежиться, написано, що він сказав до Господа, я думаю, в цьому є відповідь і величезна цінність особистих стосунків з Ісусом. Для того Ісус і помер, щоб кожен з нас мав оцей доступ вільно проговорити з Богом про наші трудності, про те, коли наше серце збентежено, про те, коли ми впали, згрішили, про те, коли якийсь гріх тримає нас, якась річ, яку ми або час від часу, або постійно робимо не по волі Божій, От саме це, Ісусова кров пролита на хресті, дає нам можливість чинити так, як чинив Давид. Коли збентежилось його серце, він усвідомив цей гріх, він пішов до Господа і сказав, «Я дуже згрішив, що зробив це. А тепер, Господи, відсунь же провину свого раба, бо я дуже немудро вчинив». Яка коротка молитва. «Господи, я не привий, допоможи мені розруліти це. Як ви думаєте, як Бог відповість на це? Безумовно, Він допоможе. Безумовно, він врятує. Так, да, будуть якісь результати. І були труднощі, були якісь ситуації, яка, яка є наслідком цього гріха Давидова. Але, врешті-решт, Давид покаявся, і це було добре. В 17 вірші Давид сказав до Господа, коли побачив того ангела, що побував серед народу. І проказав, я ось згрішив і пішов проти закону. А ці вівці, що зробили вони? Нехай же рука твоя буде на мені та на домі батька мого. І насправді це щире покаяння Давида. Що відбувається далі, приходить пророк і говорить Давиде, щоб зупинити це покарання, ти маєш принести жертву. І принести цілопалення, збудувати жертівника для Господа. І тоді буде стримана ця заграза від народу. І Давид шукає те місце, знаходить місце, де він має купити певну частину поля. І це поле належить певної людині, Аравіна, його ім'я. І коли він говорить, я хочу побудувати тут жертівника і приносити жертви для припинення покарання народу, цей чоловік говорить, ти цар, бери просто це поле. І будуй все, що хочеш, і все в твоїх руках, це все належить тобі. Давид говорить, ні, я хочу сплатити, заплатити за цю ціну, за цю частину землі, за цю ділянку, на якій я побудую жертвівник. Я не хочу просто взяти і використати це. Я хочу внести плату за те, що коли я будуватиму жертівник, це була теж частина жертви, частина того, що я віддав. Я думаю, тут Давид торкається цікавого принципу пожертвування взагалі. Те, що Давид робить, він приходить, в принципі, на свою землю, але платить за неї гроші, щоб побудувати там жертвівник. Він вносить вартість, він віддає. Насправді, щоб наші давання, наші, все те, що ми даємо Богові, насправді було жертвою, необхідно, щоб насправді це для нас чогось коштувало. Ми не можемо віддати Богові те, що нам не потрібне. Я колись пам'ятаю, один проповідник розповідав, що гуманітарну допомогу віддали в церкву, там, хтось віддав один ботінок. Просто інший красовок чи щось там загубився, ну, куди це й дівати? Просто викинуть на смітник, ну, якось не по-християнськи, а от в церкву віддати? Не знаю, може їздять кудись в лікарні, де там... Ну, в принципі, то можна. Мені ж то він уже не потрібен, то частина взуття, яка вже не є парою іншого просто віддати, пожертвувати в церкву. Це насправді не є жертвою, це насмішка. І насправді так часто ми намагаємося віддати Богові щось те, що є вже продуктом нашого використання. Ми вже витягли з усього того, що у нас є, все необхідне нам, і цей жмих, якихось залишок Ну, Господи, це вже ж тобі так прийнято. В принципі, там є в Біблії багато про жертви і продавання. Ну, от ми тобі вручаємо це. Користуйся, ти ж Бог, ти ж знаєш, що з цим робити. Тебе ж є, напевно, багато ідей. Давид тут не робить так. Він сплачує. 25-й останній вірш цього розділу, цієї книги. «Давид збудував там жертівника для Господа і приніс цілопалення» і мирні жертви, і Господь був ублаганий для краю, і була стримана зараза від Ізраїля. Давид розрулює цю свою проблему гріха. Да, з наслідками. Є певні наслідки, певні навіть втрати. Але стосунки з Богом Давид зберігає. Хочу дати вам домашнє завдання. Хочу просити, щоб ви сьогодні ввечері, якщо це можливо, в вашому там розкладі справ, прочитали Псалом. Українською це 144-й, російською, здається, 143-й. На мій погляд, це Псалом Давида, який дуже відображає його ставлення до його виконання його справи як царя, як помазанця, як чоловіка, як віруючого. Давайте скажемо, як християнина. Мені дуже подобається цей псалом. Просто зверніть увагу. Прочитайте один раз, чи, може, у вас буде взагалі купа часу, то вам вийде навіть два рази його прочитати. Як починається? Точно. Да. Давайте відкриємо. Перший вірш, благословенний Господь, моя скеля, що руки мої, він навчає до бою пальці мої до війни. 143 українською також. Різні нумерації. Як російською може хтось зачитати російською зараз цей псалом? Перший вірш. Чудово, я й не знав, що у Саші російському мовна Біблія. 143-й псалом. Просто прочитайте його з точки зору, що ви в своєму житті можете в своє життя взяти від оцього ставлення Давида. В житті Давида це було. Оце його позиція. Знаєте, так, от міцна позиція, от він загнізділста там, можна так сказати. Він в цьому був вкорінений в тому, що Бог такий, то по відношенню до нього, в тому, що він, як віруючий, має поводити себе так-то і цікавий останній вірш цього Псалма – «Блаженний народ», що йому так ведеться, «Блаженний народ», що Господь йому Бог. Цікаво, що Давид віддав оцю першість свого царства Богові. Чим це примінительно до вашого життя? Просто подумайте, читаючи цей Псалом.